19. fejezet. Akármilyen erős volt Mrs. Bennetben az anyai érzés, mégis boldog volt az esküvő napján, amikor megszabadult két legérdemesebb leányától. Hogy később milyen boldog büszkeséggel látogatta meg Mrs. Binglit és beszélt Mrs. Darcyról, nem nehéz elképzelni. Bár csak azt is elmondhatnám családjára gondolva, hogy amikor élete leghőbb vágya teljesült, és annyi leányát sikerült adnia, ez ő rá is jótékonyan hatott, és okos, kedves, művelt asszonyát tette egész életére. Noha a férje, akinek a családi boldogságnak ez a szokatlan formája talán nem is lett volna ínyére, feltehetőleg kész szerencsének tartotta, hogy Mrs. Bennet időnként még mindig ideges és változatlanul ostoba. Mr. Bennet fájdalmasan nélkülözte második leányát. Elizabeth iránti szeretete gyakrabban csalta el otthonról, mint bármi mások. Mindig szívesen ment Femberleybe, különösen olyankor, amikor legkevésbé várták. Mr. Bingley és Jane csak egy évig maradtak netherfield -ben. Akármilyen jó természetű volt Bingley, akármilyen szerető szívű a felesége, Mrs. Bennet és a Meritoni rokonok ilyen közelségét még ők sem kívánták. A két idősebbik nővér szívbeli óhaja most teljesült. Bingley sör közelében vásárolt birtokot, és Jane és Elizabeth boldogságát még az is tetézte, hogy össze harminc mérföldre laktak egymástól. kitty nagyon javára vált, hogy két idősebbik nővérével töltötte legtöbb idejét. Mivel ez a társaság sokkal finomabb volt, mint amilyenben általában forgott, fejlődése rohamosan haladt előre. Kitty nem volt olyan féktelen természetű, mint Lídia, s miután mentesült Huga példájától és befolyásától, s amellett kellő figyelemben és irányításban részesült, egészen más leány lett belőle, kevésbé ingerlékeny, kevésbé tudatlan, kevésbé unalmas. Arra persze gondosan ügyeltek, hogy Lídia társasága ne ronthassa tovább, s bár Mrs. Wickham gyakran hívta kittit, hogy látogassa meg, Bálokat és fiatal embereket helyezve kilátásba, apja sohasem járult hozzá az utazáshoz. Méri maradt egyedül otthon a lányok közül, de most már nem művelhette magát olyan búzgalommal, mert Mrs. Bennet nem bírta az egyedüllétet. Méri kénytelen volt többet járni társaságba, de most is erkölcsi tanúságokat vonhatott le minden délelőtti látogatásból. És mivel arra sem kellett többé keserűen gondolnia, mennyivel szebbek nála a nővérei, édesapja joggal gyaníthatta, hogy egész szívesen beletörődött a családi változásokba. Ami Vikemet és Lídiát illeti, az ő jellemükön mit sem változtatott a két nővér menetele. Viken filozófikus nyugalommal gondolt arra, hogy Elizabeth most már maradéktalanul tudomást szerez minden hálátlan és álnok cselekedetéről, de ennek ellenére nem tett le a reményről, hogy Darcy segítségével végül is révbe jut. A gratuláló levél, amelyet Elizabeth az esküvő alkalmából kapott húgától, arra vallott, hogy ha férje nem is, de Lídia minden esetre ilyen reményeket táplál. A levél így hangzott. Édes Lizi, sok boldogságot kívánok neked. Ha csak fél annyira szereted Mr. mint én, az én drága Vikememet, akkor nagyon boldog lehetsz. Milyen jó esik tudni, hogy ilyen gazdag lettél, és ha más dolgod nincs, remélem mi is eszedbe jutunk. Tudom, Vikem nagyon szeretne valami állást az udvarnál, és azt hiszem, annyi pénzünk nem lesz, hogy ne szorulnánk rá egy kis segítségre. Akármilyen állás megfelelne, ami évente három-négy fontot hoz, de azért ne beszél erről, Mr. Darcy-nak, ha nehezedre esik. Szerető hukod, stb. Mivel Elizának nehezére esett volna, hogy szóljon férjének, úgy próbálta megfogalmazni a választ, hogy egyszer mindenkorra véget vessen az e fajta zaklatásnak és reményeknek. Amit azonban saját maga férre tehetett, Takarékosan osztva be a magánkiadásaira szánt pénzt, abból gyakran juttatott nekik. Mindig tisztában volt azzal, hogy vikemék jövedelme két nagyigényű ember kezében, akik a jövőre soha nem gondolnak, nem futja majd a megélhetésre. Valahányszor áthelyezték vikemet, Jane vagy Elizabeth okvetlenül számíthattak arra, hogy az ő segítségüket fogják kérni a számlák rendezésében. Vike még életmódja a lehető legzilártabb volt, még a békekötés után is, amikor pedig állandó otthon teremthettek volna maguknak. Folytonosan ide-oda költözködtek, olcsó szállást keresve, és mindig többet adtak ki a kelleténél. Vikem vonzalma Lídia iránt, csak hamar közömbösségét tompult. Lídiái tovább tartott valamivel, s fiatalsága és modora ellenére az asszony ügyelt arra, hogy megőrizze jó hírnevét amelyet a házasság biztosított neki. Darcy soha nem fogadta ugyan vikemet pemberliben, ben de Elizabeth kedvért tovább támogatta pályáján. Lydia időnként ellátogatott hozzájuk, amikor férje Londonba vagy Bázba ment mulatni. Bingliéknél viszont mindketten sok időt töltöttek, és gyakran oly hosszúra nyúlt a látogatásuk, hogy még a türelmes Bingley is megelégette a dolgot, és néha már arról beszélt, hogy értésükre kellene adni, a jóból is megárt a sok. Miss Bingley-t nagyon letörte Darcy házassága, mivel azonban nem szeretett volna lemondani a Pemberley látogatásokról, elfojtott magában minden neheztelést. Még jobban rajongott, mint majd majdnem olyan figyelmes volt a bátyjához, mint azelőtt. Elizával szemben pedig törlesztette mindazt az udvariasságot, melyel eddig adós maradt. Pemberlyben most Georgiana is otthonra talált, s a két sógornő viszonya szakasztott olyan volt, ami ennek Darcy remélte. Úgy megszerették egymást, ahogyan kezdettől fogva szándékukban állt. Georgiana rendkívül sokra becsülte Elizát. Bár eleinte rémülettel, vegyes csodálkozás fogta el, amikor sógornője élénk, játékos modorban beszélt szival. Bátya mindig olyan tiszteletet ébresztett ő benne, amely szinte már elnyomta a szeretetet. És most azt kellett látnia, hogy nyíltan tréfák hoznak vele. Olyan tapasztalat volt ez, amellyel a leány eddig nem találkozott. Elizabeth példájából azt is megtanulta, hogy egy asszony sok olyat engedhet meg magának a férjével szemben, amit egy férfi nemigen tűrne el a hugától, kivált, ha az több mint tíz évvel fiatalabb nála. Lady Catherine rendkívül fel volt háborodva, amikor értesült unoka házasságáról. és mivel most szabad folyást engedett szókimondó természetének, levelében, melyben tudomásul vette az eljegyzés hírét, olyan durva hangon írt, különösen Elizáról, hogy egy darabig minden érintkezés megszakadt közte és Darciek között. Végül azonban Elizabeth rábeszélésére Darcy hajlandó volt megbocsátani nagynénnyének, és keresni vele a kibékülést. Lady Catherine kissé még ellenkezett, de aztán mégis legyőzte haragját. Vagy azért, mert szerette unokaöcsét, vagy mert kíváncsi volt, hogyan viselkedik a felesége. Nagy leereszkedően meg is látogatta őket Pembörliben. ben noha az ősi ház erdőit nem csak az új úrnő jelenléte szentségtelenítette meg, hanem a londoni nagybácsi és nagynéni látogatásai is. Gardinerikhez mindig bizalmas barátság fűzte a fiatal párt. Darcy épp úgy szívből szerette őket, mint Elizabeth. Mindketten meleg hálát éreztek irántuk akik derbi sörbe hozták Elizát, és ezzel lehetővé tették egybekelésüket.